من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اينل فيها تسم ما سلسلي الله جل جلاله دی ایتونو کې نور مزید ن جنت د نعمتو تذکره کوي د نیکانو خلق د بارا نو فرمایو اس کا نہ پی ہاس کوله بشی په دی باندې په زغه ابرار او نیکانو خلقو باندې پی ہا په دی جنت کې گسن کان مزا جو ها زنجویلا اگلا سناو لوخی د شرابو ډک کان مزا جو چې ویبا غملاوټ او ذایقه داغي زنجبيل اند زنجبيلو نمک کې دا ابرار او د پاره یو ذکر شې اغا کافور ذکر شو او دلته زنجبيل ذکر شو سړی شربت یا شرابس کلا نا کلا مثلا شربت کی زائکت رو خفزی کلا نا کلا اغا سندل راڑی کلا نا کلا بلده سر رنگ راڑی زائکور لبدا لگی ندی بانده ابرارو بانده کلا زائکت کافورو و کلا د زنجویلو او پادشو اچکم مکربین خلق دی اللہ تعالیٰ تا ہے ځان نیز دی کړه د دنیا کې ډیر می ننت کړه دی نو دغوی دپرهه میلاټ نه دی خالص کافور دی او خالص زننجیل دي لکه تاسو س خیال کړی مثال ک طور پر دلته کېڅکاجمرې نه را شي نو خلککو لځې نو هلته اوجره کې او کلیر پروی و کی زم وی ب کې او غیلزهې زمزممې نورو خال د خخل بې نه ړه کړي او پهکې اوړو. او بعضې کسان داسې چې اغله خاالص وړوکې ده بتل ووررگي خبر د انداله کور ته لړ شي سر خپله بګ نه یا کور ته ولاولي کې بندې و دا تاله راغلیغ خا خبر د انداله پر مراتب کولی چې دنیا کې ځان چې ستلی کړي نه کافور خاال کاپورو خاالص زننجبی او چا چا سناسه ځان ستلی کړی دی ن ک د کم کړي ن کیسې واړي. نو اغی بسکی کو اغی لب ده کافور و ملاوٹیو ده زنجبیل و ملاوٹیو ای با پدی باننے خوشحالی خبر دیا اندرا لگنا هر په پخبل مرتبه باننی بسی خوشحالی نو الله جلل جلال ہو پرمایی چی بیا دادی مزید وضاحت که عین اندا زنجبیل سی شده نو اللہ پرمایی عین اندا یو چینه دا تسم سلسبیلا چې دا دغه ځکه کې د جنت کې چې کوم نوم سره مشهور ده نو پس سلسبیل نوم سره مشهور ده سلسبیل دا, دا نومه دنیا کې کې خدلم خندې دي بعضو بوتلو او متل له چا او چا سلسبیل دی د مناسب دی دا چې جنت خاص مخصوص شراب نه د دنیا او چې ته د آخرت داگه دل تا تصور نشکی ده مالا عین ون رات ستر گولی دلی ندیو نو وگو نو داگه سئی سپت آوری دلی نچا پزل باندی اگر تیر شوی نو دا دا جنت چینا دا دیتا سلسویل ویلی کی یا خود دا اڈیر خوشبو دا وجنا و پا مرای که دا اسانا تیره دو دا وجنا سلسلا ایل کل مرای که سولت سر آسانا سر تیری گی نددی وجه داوتا سلسویل ویلی کی آو ابو العالی آن آو مقاتل رحمت اللہ تعالی آلی آوی اس سلسویل ویلی کی کسی کدا بر ربعی کی دیتا ملاوی کی با لارو کی با ملاوی کی کورونا کی با ملاوی کی دا پریوانے دا وجه هر زیکر ربعی کی دیتا با ملاوی کی ندی وجه سلسبیل ورته لیکيږي ځکه چې دا هر ځکه اسانه سره هغه ملاويږي نو د دې وجې نه دا نوم ورتا ورکړل شي وي ور اګه الله جل جلال جلاله سپت کئ د خادمانو د جنت چې ګرځي بداسو مخ کې تیر شو ګرځولې بشدي باندې لوکي د چانده او دا رنګې د شیشې چې د چانده پشان شان وسپای نه دا به سوګ ګرځیدا شراب دا ډک لوخي الله پرمه یتوف علیهم چکر بلګي دی باندې د پر د خدمت نګر الله تعالی طواف لفظ ذکر غیر چا پیر ګرځیدل یوزل ته خدمت والی ته به خدمت ته درن لړ شي کینی اته بل شروع واجی خبره نه دلګی عجر کی چاته در خپل اسکی په محبت نه زی ته به ګور اسات کې درنګ کې به و درنګ کې بني نو ته جنته غدا زنی چې غي به بس خپل ځان لمسروپی تاویږي به گر زی به یتوف علیہم چکر به لګیږي جنتیانو باندې ولدان مخلدون اغنو جوانان الکان مخلدون خمیشه زوانه والا نو دا بانی چه ماشومینو اغا اکسر اغجه که گلیه سڑی بانده توی کی اغا چه که مشرینو اغم نشی کوله کمزوره نه جنت خادمان نه ماشومان ده نه بوداگان او زان دي داسې زواان نه چې پسې او وخت کې ځان دي او بیا به پیو مرتی شي ګړگانان مشه. نه همیشه همشه الله جلله جلال هو هغوی ځان ګرز ځکه ځان سړی سپد وي بدن کې قوت او طاقتم وي اصره او اجابت هم وي جلته سره خبره مننی او خوشالیږ په خدمت باندې خوشحاله سره هم کويخصص هم پهکی وي. نو ددی و الله اللہ تلا همیشه زوانان گرزو جن. او بیا دانا یو خادم بلا دی بلا جنتیان دی یو سره او بختمی دی نو بل سر روٹے ختمدنو بل سر او برا ددی زی خیرات نه دا سن دی اللہ پرمایی دارائی تا هم چھار کل چی توکوینو حسب تا هم لو لو ته بدی باندي ګمانو کې مخاطبه زم ملګرو چې اشیندل شي نو لو لو یو کانه د سمندر ناروزی انتهایی صفا خوست شلیشا ډاکټر شلیشا صاحب الله تلا د غری کی رحمت کې کوړي استاد غنم اوریدل اغه ما چې ملګرو بس شي بیا ما اولیدنو اغه کې غړو کانت گول کانه خوځ دن پکی ته وګوره نو پاګې کې بنگلې پاګې کې چمنونه پاګې کې ونه پاګې کې سندره تبو چې په ورو دنیا کې پاګې کې سره راجه ماګلې او سپام ان تاریخ کاری غړو کانتکان نو خاص کې بالاو یغې دازې لکمل غلري او ډیروالي کې بدوري چې لک څنګه مل غلري اوسینده او زې پزې چمکي کې نو خادم دلته کې مولاړ دغه زې مولاړ اغه زې مولاړ دغه تل مولاړ اور ځان تر نو ډیرواله به او حسن بیمی او جوانی به می خبر ده انداله ته تاسو ګړي یو د کلی د خیراتینو پاګه کې کله کپ پاګه ده خپلګي ګل بدیږي خپلګي یو ګ تاسو خپل کړي دا بار نه اوغالي دا کار دل ولی ها ورده مچولي او کسان و نو خوندم کې کارې د طرقی د ترزی اندازی سر د جنت دا خو یو مثال مدار کوه د هغې نهسللی شي ک دی د هغ خ دا یو ن ډیرال خدمت جوانی دغګې دل اللله و چې وګورې نو ادما د جنت بازې ته ووا چې دا چې ملګرينددي جنتیان او پ خپله باندې پرې ده خبر د او الله پرمایو اې دا را ايتا الله تعالی لاند الفاظو سره ذکر کی لکه پښتو کې مونږه بس ویلکه مختصر خبره ده سړی ډیر خبره کوي مله خوی بس لاند خبره ده مختصر خبره سره دا الله تعالی پرمای بس ست ته غځې جنته کې نو بس نعمتونو نعمتونو به او بادشاہت بادشاہت به د نعمتونو سردار به دی وایذا رائیت لو جتو کو رسمه په د غزای کې په د جنت کې د دې جنتی نعمتونو تا د دې حالت تا د دې بادشاہت تا ده هر څه ته وګوره نو رائیت نعیمن تب او ویني دا ځې چې داغه صفت به ممکن نه لکه حدیث کې راځي ستر ګلې د لیندې وغون اورېدلې لی نه دی پزلې بس نعمتونا ہی متونه و ملکن كبيرره او یو ډیر لوی باچ چې غې مسل بنی او د ته به ټول کوله خپل باچاتښکاري بللی بیایانې خپل خامان خپل باونه خپل جنتونه خپلی بګلی ټول به د نظر د لاندې ته چ کورې ته به ی شاه خبر د ان پر به پ را سلام به ب کوي سلامونه ب د ه ش کمې بنی او ه قسممهته تکلیف بنی او هر قسم دراخ او مض او چرچ خبر د.له چې ته وګور بیا دغه کې وګور نه طب به ې ن نونه. ملکن کبی را یا او بعد شحت ل سیاب او س د س آګه کپڑے د سندس د باریکو رېخمو حضور چې دا کپڑے بشني حضراوی واستبرکن او د غټو رېخمو کپلې نوريخم دنیا کې د سړو د پارسې نه دي نو التا رېخم با الت کې اچي د جنت او د دنیا د رېخم دا خدای یو مثال له یو مثال له چې انسانی یو نور دا او هغه ندی کې د زمکه او اسمان داږي پرښتې ندیخه مو کپلي ظاهري زینت وحل او دې ته اچول شي په دې جنت کې اساوی را بنگړي من فضه د چاندن نو بل ځای کې سوونه را ځ او ملغارې را ځي نو بګړی کله د سونی بهمي د چ بهمي ملغارې بم جا شوي کپلوبان د تاچ کې غ به مچولی شوي نو دا اچ د مزاج مطابقم کې دی سوک د سونیا چې سوک د چ شي. وخ په کوم کې د شتزه بلیدنی ډیرو زنانه او د سړو مزاج د یو وادلل شي اوزان سره بیا خصوصا زنانه بلکپله چولي یو روز یو جوړه بلرز بلجوڑا اوره اما شم تهم بدلی د دې سوچ د یو یل د باغوی وجي د خطیر واده کومره خلنګ مستانه شم ته سو ګورم نه خلک به پیګیږي اکثر صحیح جو خود دې دا تصور دای چیر د دا زنانه به وی چې تیر واده کوم داوته چولې او زیو ده بیا سره دا یو لوی سوچ دی غلط سوچ دی پردی واجب یو سړی به مخکړی نو ماشوم لن پنځه معصومانی چې غی لالی بیا خزی لالی لے ا بیا وي تموال دې زړه کې مزنود به الله به تی جوړ شي پردی واجبانی پنځل لشر زر روپۍ دار کور رسیدي خرچه کیږي دا یوزان له لبد سړی کې رکړي دې ځان د دې لبن خلاصې دین شي مجنت کې وسولت راحت اساني دا الله جللہ جلال ہو بہر کسما بنگڑی او پاتشو دا خبران اشتاوزین دا بدا رازی چه بنگڑی نگو را یاد ساتھ ہے دیوش زینت او د آغی عیب اگا دا مکان او د عادت او دا رواج او دا لاکیتا بے او دلته تاقا بلو چو ولی پرتو گوا چه وکانا شپالا سو گزو نیجو اکڑی خبر دیان تالا پورا گروہ خان دید استریا بلوچستان ته کم کمتلي یعدل تاسو انديان او کپلي واچوغانې پرتګي یو شان یو کمیسيبل شانې کراچۍ کې و موږ ما چولې طالبانو پروا باندې عدل تواجو ته صحیح ځای تور کمیسوا چې وا سپين پرتګي وا جوړدار روي تر کورم راو وه تي کراچۍ کې وا چونو پروا باغې باندي نشته نو دا ری مثال لکه غړېواله جنت کې بهدا دنیا کې بهدا څه شته علاقه کسره دا غبنګړي خبر ځانته نبي عليه السلام د توسل په هغه عمل کې فتحه کوي ارستورال بادشاہانو واچ نو جنت کې چې د چانی نو دا غبغي مطلب خبر ځانته کنه ال ته چې د چاین نو هغه وسې فون کې دنیا کې عذلت کې غیب خبر ځانته خو ال ته کې غیب نه دی حل تکی نشوہ لگئے بڑے خبر دین تارا لگا او دل ته پسڑی ناشنا لگی خوالتا او پسڑی باننے ناشنا او دل ته تے حرام واج او دی کسا کے گرز را گرزا پی باید ننخ کاری او کلل چو حرام تالتا دو سادری بڑے اچھولی پروا بڑیم نی خبر دین تارا بہرحال زینت کې خائص کې رسم و رواج کے علاقے تا مکان ته زمانے ته عادت ته. د عادت تاوي هلته کې جنت کې د جنت په مکان کې حسن دغه دی چې دا شیزونه وي خبر هم ځ اشکال ختم شو, اچول شو اسا من لو و اچولی شوي به ته اس را بګړي منفیزدن د چ نه مخک چند کلوکې به بم د چاند نو که تاسو خیال کړي د ځنا نه دا, دا شیزونه ټولی یو شان کې کل نه کله س جولې سپينه والی نوزان لم سپينه والی معشم لم سپينه والی, والی خبر ده ان تا لکنه اور ټول ديكوریشن یا لکان چې تفصیل لزینو تاسو بغدلی نو مو دی چولي بلب مو دی چولي بلب مو دی چولي ټول شان رنگ ورکی خبر ده ان تا دلته دل دل دل جونګ مخکیم د فیزز را روان دي ګلاسونه به د چانډه به لوخي به د چانډه به نودل ته بنگړی مل لازم کړل پم د چانډه چې سر مچ میچینګ وځوي و سقاہم ربهم شرابا طهورا اسکی بدیبانلی سکولی بدیبانلی رب د دیغه شراب نو شراب څه نه د دنیا کې شراب یو ناکاره شه نه شراب څه د چرسیان چې چرسوس کې غلې کې روانې نو دی چې کله په یوځي وکړه په بلې ځې ته په تمزان بچکه مسله جوړه دبه درخند بیا بجګړه کوي خبر زما په دې ټیم چرسی مختلف مزایجی کومه دتی چرسی اوس کې نو ډېر خوله خبره کیږي تو چې کتاب مې دی ولې کلي وو چې اته د دې ځای دی مې اپريشي او په دې ټیم کې چې عادت یې نو ده په جواب بلا خدای نه نه بیا ځان شراب دا غین خطرناک دي نشي والے شی دي خبر نه درازي خود جنت شراب اغي کې بداني سر دردې بني عقل ونه بي خودګي خبر داندالا، <سؤال> ساله با سر دی پریشکی گی، تازکی گی، با خون بکی، مذب بکی، بار باری اللہ تعالی زکر گی، و دیز ایوالا ندی، مخی تیر چیو صورت صافات گی، دا شیزو نبنی سردار دی وغیرہ. اودل تا اللہ زانت دا نسبتو که، اللہ بپیس که، خو گورد دې دا مطلب هرگز ندی، یو عالم باندې پدی خبره باندې نوم نالم، دیر لوی ردم شد، دیر عالم دی، او اوه په لانس ضربه په لاس کې نه خبره حالت ته نسبت اميري وي خبر دا نه نسبت له نسبت امریکا لګي دا پول پلان کې بچاجو کړي نو څه اگر اغلي اډر یې اغلي خلکو یې دارو پلان کې بچاجو کړي نو څه مطلب هغه جوړ کړي نه اگر ګیلکار ته اډر کړي ته نسبت اميري وي نسبت امارت نسبت شوی یعنی حکم هغه کړي کې دا بدی باندې سکوي اوس کوي و سکاہم سکای بدی باندې ربهم رب ذی رب شرابا اغه شراب تهورا انتهایی پاک شدید الطهاره په اعتبار ذات او په اعتبار د اثر او د وسل ذات بدی شراب و دا بنی چې څام وی بتزي خبر ده اندل او صفت رنگ بم برابری او اثر بم برابری ان چې انسان یوس نو بنور تازشی مزب او لور کی دانی چې دا, دا بیا لار خطا ای کله پیواو کله بل نه دا شی بګینی ان ها ذ کان لکم جزاء و کان سائکم مشکورا الله پرم హైద نعمتو نچید د دور الوی نعمت دا کان لکم جزاء دا بدل لس تاسو دا غنی کو اعمال و کان سائکم مشکورا او دې تاسو هغه کوشش او عمل په دنیا کې مشکورایې مقبول نه اند الله قبول شي په نس د الله تعالی باندې ما قبول کړی دی او دا د هغه بدلی دی. خبر ده تا لگا لکه څنګه چې ویل کېږي لکه څنګه استاینا اند یو یو نملیو انام راځي خپل لګنه نعمتونو خو بخکار یو خدا هغه د عزت ور کول لپاره له دستاسو عمل لې څنګه چې بد انسان تب ویل کېږي اوسه کداسته د عمل سزا ده داستاسو عمل لے. خبر دا تعالی ذکرنګ نیک بندل بنمتنم الله ورکی او د دې سرسره د اذان او د اکرام د پره د دې د عمل تذکر بم الله تعالی او کی چې له داستا د دا عمل غسه د پرشتي استادو د عمله بدلی دي دنیا ول عمل منزونه زکاتونه حجونه الله تعالی قبول کړو الله تعالی تاسو دا دغه سره کوي سلاغ ورته خبر دا زا کا څنګه کول بشدي باندې فيها پدې جنت کې کا څنګه پیاله د شرابو کان مزا جو اچي کان زاجو آچی وی بزای کاؤ ملا ورد آگے زنج د زنج بیلو آئین نن اللہ ویچی ند جنت کی اینن چیندا فیه پدے جنت کے تو سماج دے تنور کول شی یاد ول شی سلسبیل سرا و یتو چکر بل گئے علیہم دے جنتیانو باندے ولدان مخلدون نوجوانال مخلدون ہمیشہ والا ہمیشہ جانے والا اذا رأيتهم اذا پاغا وقتی رأيتهم چه تووینه مخاطب ده خادمان و لرا حسیبتهم نتبا گمان که دیبان ده دوجه د حسن و ددیروالینا لؤلو امن ثورا دملغل شو و اذا پاغا وقتی رأيتا چه تووینه ساما پا دغزه که هر اغسجی دغل نرائی تنائی من تبوینی لائی بان نیمتونا و ملکن کبیر آیا و بادشاہت لوی آلی هم وی با پدی جناتیا ثیاب و سند سند کپلی دنری خمو خوزر نشنی و استبرکن و دغت ریخمو و حلو و چولشی بیدی تا اصاوی را بنگلی من فضتین دا چاندین و سقاو موسکی با دیوان دی رب و مربد دی فالون که د دی خواستی د خودم دا جنت شراب انتخورا شراب انتہائی پاکو پیت بار دا زات او دا سر ان ها ز وی لیکيږي با ان ها ز چي کينندانه مته کانل کندي ستا سود پاره جزان بدلند عمل ستا سود ثواب د عمل ستا سود وکنسایو کوم عمل ستا دنیا کې چکم کړو مشکورہ قابل دقدر مشکورہ قبول کژ پلس د الله الحمدلله رب العالمین والانکه بتل للمتقين والصلاه والسلام على الرسول محمد عليه الصليمين اللهم اهدنا واهد الله يلسنا في فراتنا نسيب الله خير برکتنا نسيب الدنيا والاخره بالنسبه فضل كرم باندې هم زمون کوم زري د اعمال توفيق را نصیب حفاظت را نصیب کي زمون راز الشرح